Frate, o boală învință ți se pare orice carte, dar cel ce s-a vorbit e în pământ, e în apă, e în vânt sau mai departe. Cu foaia aceasta a închid porțile și trag cheile. Sunt undeva jos sau undeva sus. Tu schinges-o și-ntreabă-te. Taina trăită unde s-a dus? Ți-a mai rămas în urec vreun cuvânt? De la bazul sângelui spus, întoarceți sufletul către părătă și lacrima către apust.